від Великої Візантії. «Схоже, Катерина готується відтяти Константинополь», сказав Лясопольський своєму товаришу, князю Казімешу Каві. «Ігнатій отримає свої тридцять срібняків», гмикнув той. Лясопольський гупнув кулаком до візника, і карета повільно посунула вздовж базару. Двоє поважних панів спішили укритися за брамою Перу. «Дикі люди!» зморщив ніс Казімеш, Відштовхуючи чергову смогляву руку, котра намагалася просунути у віконце то похлаву, то щербет, а то і траву для куріння. — А мені подобається, — сказав Кароль. — Принаймні тут є екзотичні смаколики, яких не знайдеш у Варшаві. — Ти куштував, наприклад, імбирний щербет? Казіма ж наморщив носа. — Дарма, — посміхнувся Кароль і двічі грюкнув до візника, що означало чергову зупинку в дорозі. По виході з карети... Крізь какофонію базарних вигуків до нього долинули звуки, характерні для будь-якого скупчення люду. А саме тупіт ніг і вигуки тримай злодія. Так і було. Крізь натовп, ховаючись за прилавками, перевертаючи таці з фруктами, прослизаючи крізь руки, а подекуди і ноги переслідувачів, неслися два обірванці. Кроків за тридцять від пана Лясопольського, котрий цієї миті саме вибирав ласощі, один з варіатів штурхонув іншого в купу сіна, а сам, на повній швидкості, врізався в блакитний атлас посольського камзолу, через що духмяний щербет, вислизнувши з рук високоповажного покупця, опинився під босою ногою прудкого нахаби. Пан Боскамплесопольський цупко вп'явся в тонку ключицю злодюжки, шкодуючи про чистоту мережевного манжету. Попався. Злодюшка смикнувся намагаючись вкусити пана за зап'ястя, але побачивши герб на кареті, змирився з долею і підняв обличчя вгору із смиренним проханням, котре пролунало на милій Каролю рідній мові. Прошу пана, ратунко!» Не очікуючи таких лінгвістичних навичок від константинопольської босоти, пан Кароль уважніше придивився до піднятого на нього обличчя і зумлів. На нього благально дивилися чорні очі, краса і глибина яких могли належати лише грецьким статуям. Але ті очі були мармурово-сліпі, а ці самі засліплювали його настільки, що він механічним рухом відчинив дверця та карети, скомандувавши, на підлогу. Вірму, котра нерішуче завмерла за десять кроків від ясновельможного пана, полетіла пригорща монет, створивши хаос і серед вірних закону стражів порядку, і серед пересічних громадян. Всі кинулися збирати плату за швидке завершення інциденту. Казімеш зойкнув і якнайдалі відсунув ноги в шовкових панчохах від брудного обірванця, котрий миттю шаснув під лаву. Жени! Грюкнув лісопольський візнику, поглядаючи вниз, звідки на нього знову зиркнули дві чорних жарини. І чорт забирай! Кароль не помітив в них жодного страху. Вона бродила по залі, намагаючись відтерти обкилим бруд з-підошв, але непомітно. Непомітно для розстриклятого лакея, що мовчки зверху дивився на неї, охороняючи двері, спостерігав і морщив носа. Вона побачила на столі вазу з грушами. «А що коли взяти одну? Вона ж так обожнює груші!» Простягнула було руку і відсмикнула прострілена на виліт ненависним поглядом з цербера. Шляхетний польський пан, від якого так гарно пахло, врятував їй життя. Але навіщо завів до апартаментів? Чи не означає це, що вона може таки сміливо взяти грушу? І налити собі вина з кришталевої карафи, що гранатова світиться посеред мармурового столу? Вона дала собі три хвилини на вирішення цього питання. Але вирішити не встигла. До зали зайшов пан посол Кароль Боскам-Плясопольський, її рятівник. Його волосся було вологим і зачасаним назад, від чого обличчя виглядало свіжим і простим. Блакитникам зол був замінений на пурпурову свитку, майже домашню, у вирізі якої світилася білосніжна сорочка. Увійшов і втупився в неї прискіпливим насмішкуватим зором. «Давно крадеш?» Вона опустила очі додолу, напружено вирішуючи, як краще відповісти, і промовила тоненьким дитячим голоском. «Що ви, присвітлий пане, я лише своє забрала?» «Тобто?» – не зрозумів він. І вона повела далі, часом зриваючись на босяцький фальцет. «Цей Заїр проклятущий, торговець коралями, з поза минулого тижня матері заборгував. Ось я і взяла в нього це». Вона розкрила долоню і показала Боскампу делікатну низку добре обробленого намиста. «У тебе є смак!» – усміхнувся Боскамп. Зрозумівши, що пан не налаштований сварити їїм,